عدم الاقتراف بما تفوه به الناس فروان قول اقتراف ایک طرف ہے ایک طرف اقتراف مبالات چیزت کول فروان قول نو فروان قول پاوی بانی چی خلق پی خلاق وزی خلق بار سار سوائی آہ ذرہ دیکنا عدم الاقتراف بما تفوه به الناس اس فروان ساتل دا هغه چې خلق ته خلاف پځي او خلقي وي هاه یلکه د چاچا خل او باندې خلکو یې پښتوقی چاچا خل او باندې دی ځوی کنه وي جیاب دي بیا لبازهم وما احد من الصل الناس سالما ولو انه ذاك النبي المطهر wayin kana me qdaman yakulu na avaju wayin kana me وَإِنْ كَانَ سِكِيتًا يَقُولُونَ أَبْكَمُ وَإِنْ كَانَ مِنْتِقًا يَقُولُونَ مِحْزَرُ وَإِنْ كَانَ صَوَّامًا وَبِاللِّلِ قَائِمًا يَقُولُونَ زَوَّارُنُوا يُرَأِي وَيَمْكُرُ فَلَا تَكْتَرِفْ لِلنَّاسِ فِي الْمَدْحِ وَالْسَنَى وَلَا تَحْشَغِرَ اللَّهِ وَاللَّهِ أَكْبَرُ وما احد توكم من قوم نيشتري من الفن الناس سور د ساليدي ګليه ته قوم نيشتديده د جبد خلکو نه سالم ولو انه ذاك النبي الطاهر اگر چې د احد پاک پیغمبر چې دن اغوړي د محمد رسول الله وا ان كان مقدام ان يقولون اوجو قروانځي نو خلک څه وي ودا چې د نو کما کل دي نظرګه وایینکانه مفظال او که سخیوي سړی خرچړ را کوي یا کو نو نه او بتون ل وکه نو د پزو خرچ دی وایینکانه که سړی چپې او کولوونه اب کوون وي ګونګیر دغلی نو خبرې نخي وای انکانه منسی قان یا کولو نه مزاررو او که سړی خبرې کوه نو دا و چې د نه داې زار دول مالایم بغي یا مغذرو وای صَوَّامًا وَبِاللَّيْلِ قَائِمًا او که سی د راې روجلې چې د زوارون ولاړې یا کوونه زهواوو ی را ییم کرو نو تازاران خودونونه کوون کې دی یو چل کوون کې دی چاچ چې البا ته چل جوړې چې ته چل جو کې ت چل جوکري یاره خو و هغهه پلارو ګ روانو کې نو دواه په خر باندې سودي هر دیور نو مخیزگر خیل نستی نوازت های به چه تا خو گوره اقا عجز دواره پیشوانه دید اگا خو یو پیشور شی و دار دا دار دار دا دا در او خیان بری جو کم اقل دی زی زوی دی پلار تاوی که بابا تا با چه دیر براکی نی زبه کته دوشوی چه کتر آوان شوی نو هغه چغوري د نوروز غارخل نه رداور دا ټنڈولک په خپل بره دی غړ او ماشوم یې ښه ترواړ کړی یې بچی یې ترواړی یې چې لکه ما کې نوروز غار ځناتی هغه خن او جوانه لګتي او اتس دي د بره دی ووډه پلاړی کا ترواړان دي اريم باوس یې چل کو یې ور وي دا خرط شړ ټوک چې لکه ما نو خالق وګاخه نو نه شي یاو په دواړه سارشیو کټا کاټیو یاو په دا ګډا سورسو په شر دی یاو ته دي خر باندې خلک شری دی غو پزان سور کړي دا اوس څه کبه کړو اره دا الله سکو دی دې ته څلونه نه جننه خلاچی کویا پدېشته بخبره د خلکو پروا مکه وا چې رازو مسله دا خلک را پوری خبرې که دا پروا دی وکړه لا بیا هلالی جان کې پښاله شيرا له بجور کې د امزولو کې غورونه هلالی مننه یې سوداګر شپستلې اخري په پښو دي خلک نه لګ په خپل یا و میدان تر دا angle نه چې روده angle نوستو دا نه دې ټینګي دلنشی څه سبق نه یا جی یا دوا یې وایا یا نش نواد مجستو مه قلم یا بمورا یا نه یا بمن طلب بشنه او الله مې اني اصل کا صلاح ساعت و البرکته خیریکن این فلانو غنیمت شمار عمر زا پیش ترکی بانگبر آیت فلان ما او خود سبقوائی اخلق سبقوائی اوے ایک تینو کا تور پروا بجیدی دور پروا تور پروا تو مجیان در زمانی راجم جی دور پروا بجیدی ایو سڑیو کټلې کړهو بلوخیارو توخیارو اما دوي څنګه واخلا شي ماشیزان له ونه کوه 3 5 3 5 باندي راوایه نو په لیونی باندې بیا دغه لښته نه کې ته ته نو تم له ورو باندې ورو ده دا ته چې چا سویره دوی 3 دې سپورتا واځلې 3 5 3 تین 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 اخره ځکه جیل ته بوت چې کدي شي داله کاڅه دغه دوجې نه وي څنګه مالګره ولا خوړه لړو او کنه دېم جیل ته نن ترې دي چې ترې دي نو خلاص ترې دي نو او ته وسنګ د د مينو خرځيار چې دا ما داونه هر چا <سؤال> سره تین پنج خو ته وره تین پنجشته به خبره بهند پرووان <سؤال> بس سا دله بنده پنج ت سرند هر چا د تین ما درګور نه تین پ او پرووا تهونه سااتې خپل کاررج سر ته کلک علمو کا خو سبق ووایه کرم کوه د الله سره تعرک لاړه یا تین په خدای وککه ته د ل نه شي کوولور ته شره در شي کوی دی دی الله به چل لا چې معوا او فلا تخترس بالناس في المدح والثناء نو پروا م ساته د خلق او په کې چې دې محمد حسنه کوي ولا تخش غير الله والله اكبر سوا د الله ربل چرمه یریګ الله الوی د هغه نه یریګ لا تخش من کید العدو و مکر فان الله ناصر عبده بامانی الله ناصر عبده وقاله شاعر ان عاب ناس على مقالي فلي صدق قولهم يذير قد قيل ان القران سحر وما يقول الرسول زورو ان عاب ناس كچره خلق بدوي او عيب لجي على مقالي ذما بخبره بني فلي فلي سيذير بي قوله ضرر نه راسيې ما ته ددي خلکو دا کال لای زیرو بيقالل لاسه یو ظرو کولو هم دي د لدي داقالل ما ته سم زرم نه رارس ولې که د کېره ان نه قرآهسیون داې شوي دي چې قرآ جادو دی ماما کوو زورو زور او پېغبر چې سوی دا دردي نوقرران تهڅوک په قرران سره براهبر دغ چلېږي پمبر ته وې چې زور وئ او کپې غمبرې پاکې خلکو باند الله ص الله پروامه ساته ارجا سره 3 5 خوایې د قران او د رسول محمد رسول الله سره 3 5 3 5 او 3 5 3 5 اټمان د اسرار اټمان د اسرار کله سره یاوازل اثنینی شاع او کله علم ليس فلقي الطافي باعد که سر لګي کله سره یاوازل اثنینی راشیکره دی دی دور بار شو خورشو یو خور شو ته وی جاتهونه و اخوي خوري ما ته وی ما ته وی جاته و ما ته تا و مو جاتهونه و اخبلوي خوري ګور ما ته وی دوه ورتي جاته دي زپ خوري خوري کې هغه په خوري خوري کې خورشي سبي ولکا په خوري خوري کې سشي خورشي یا ثاري یا ثاري شو خورشو كل سر جاوز الاثنين شاع كل علم ليس في القرطاس ضاع علم دي جزان للاقير نكو قرطاس كده نكو نزاع دا غريضا يكي يخان إذا المرء أفشى سره بلزانه ولا ما عليه غيره فهو أحمق إذا ذاق صد المرء من سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أذيقو اوشو که نا؟ ویاو که نا؟ اذا المرء کل جسر افشا سره خوری افشا سلام خوری خپل راز په بخپل جب سر ولا ما علی غیره او بیا پا دیبار برسو کبلا با دکی پوو احمقو دا دیاز کامر کل جسوایا مبی غیلہ کدو که نا؟ پوو احمقو کل ولی وی اذا ساق اذا زاق صدر المرء من سر نفسی کل جس تنگی سیند زرید خپل راز نا؟ د خپل د زړه راز ستا خپل د ستا راز نشوټینګ کولی ته په دله دللی دریزمکیدپاره ستا خپل ځل کې دا طاقت نشته چې د خپل راز بند اوسه دي چې ده کار نه کی نو قصدر الی یستو د سر از یکو مسینه د هغه سره چې د سره د خپل راز امانتن کې خو دی خو ډیر تنگا ده چې ستا د خپل تنگا وا دی کې نه راتنه ده بلای کی بسره شی خو غوغه دله خوړی اوزم به بین شو به بجدی الله بدچ ستاپ دل کی ورازدے او دی کی زئی نشتر سینہ دی تنگا دتی خلکو تخکارا کای چې دې د ډابل چاته ونه وای ل چې استاد دتی تنگ و و ستاپ کی برداشت نکو خکارا دی ک خلکو ته نه بلاو او بیا ازیہ قداه خو سر طریق ورازده نشي زایونه هغه دغه د نورو سوزونه اوبه هم خبر چوي نه اوسره کید کنه ورتا کی اذا المرء افشى سره باللسانه ولا معلی عليه غيره فهو احمق اذا ذاق صدر المرء من سر نفسه فصدر الذي يستر ذاك اشد عيب جزى الله الشدايد كل خير عرفت بها عدوي الى شريه اشدايد دا په څه باندې دی یان دی یم نو وینا الله تاسو څنګه یاست تاسو څنګه یاست آی